Agonie și extaz, pista 7 Băiatul nu făcea nicio deosebire între un scalpelino tăietor de piatră și un scultore, sculptor, deoarece scalpelinii erau meșteri scusiți în scoaterea la iveală a coloritului și a fibrei din pietra serena. Exista poate o diferență de maestrie, dar nu în esență. Fiecare piatră din palatele Pazii, Pitti și Medicii era tăiată, șlefuită, de parcă ar fi fost o sculptură, ceea ce chiar și era pentru un scalpelino din Sentiniano. Meșterii mai puțin pricepuți se mărgineau la cioplirea blocurilor obișnuite, destinate caselor mai modeste sau pavării străzilor. Dar florentinii erau atât de mândri de cele mai neînsemnate pietre din caldarâm, Încât tot orașul se lăuda cu întâmplarea nefericitului care, fiind hurducat în căruța care îl ducea la Palazzo de la Signoria pentru a fi spânzurat, strigase împotrivindu-se Cine au fost idioții care au tăiat blocurile astea grosolane?" Tatăl auzi pașii lui Michelangelo Bondi, Michelangelo! Bondi, Topolino! Come va? Non ce male!" E te? Non ce male. Și onorabil Lodovico? E bine. Lui Topolino nu prea îi păsa cu adevărat cum îi merge lui Lodovico. Acesta îl oprise pe Michelangelo să mai vină pe la ei. Nici unul dintre ei nu se ridică de la lucru, căci rare ori pietrarul își întrerupe ritmul. Cei doi băieți mai mari și cel de o vârstă cu Michelangelo îi urară cu dragoste bun venit. Benvenuto, Michelangelo! Bine-ai venit! Salve, Bruno! Salve, Gilberto! Salve, Enrico!" Scump la vorbă, un scalpelino rostește cuvinte simple, fiecare durând cât o singură lovitură de ciocan. Când cioplește piatra, el nu vorbește deloc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, niciun cuvânt pe buze, doar ritmul umărului și al minții ținând alta. Apoi vorbește în răstimpul de pauză. 1, 2, 3, 4 Propoziția trebuie să țină cât numără până la 4. Dacă nu, rămâne nespusă sau neterminată. Dacă gândul trebuie urmat, va fi împărțit între mai multe grupe de șapte, acoperind două sau trei răstimpuri de patru. Dar Scalpelino a învățat să-și restrângă gândirea la cât poate rosti într-o singură pauză de patru. Pietrarii nu mergeau la școală. Topolino își socotea comenzile pe degete. Copiilor li se punea ciocanul și dalta în mână de la șase ani, așa cum procedase și cu Michelangelo. La zece ani, ei lucrau la piatră cot la cot cu cei mari. Nu se încheiau căsătorii în afara cercului de pietrari. Învoierile cu constructorii și arhitecții se transmiteau din generație în generație, cum erau, de pildă, lucrările de extragere a pietrei din cariera de la Maiano, unde niciun străin nu putea găsi de lucru. Între arcade atârna o bucată dreptungulară de pietra serena, cu modele clasice de cioplire a pietrei: os de herring, scobitură subia, rustic, hașurat, liniar, tăiat oblic, un drept centrat, treaptă retrasă primul alfabet deprins de Michelangelo și cel pe care încă îl folosea cu mai multă ușurință decât pe cel cu litere, pe care trebuise să-l învețe ca să citească Biblia și pe Dante. Topolino întrebă, Faci ucenicie la Ghirlandaio?" Da. Și nu-ți place?" Nu prea. pecat Cine lucrează meseria care nu îi se potrivește fierbe sub într-un coș împletit, zise bătrânul bunic. Atunci, de ce rămâi acolo? întrebă fratele mijlociu. Unde să mă duc în altă parte? Am putea primi noi un cioplitor. Aceste vorbe le rostise Bruno. Michelangelo se uită de la mezin la tată. Davero? Davero? Vreți să mă primiți ucenic?" Nu ești ucenic la piatră. Vei fi părtaș." Inima îi săltă. Toți ciopleau tăcuți în timp ce Michelangelo stătea în picioare lângă Topolino, tatăl, care tocmai îl poftise să împartă cu ei hrana întregii familii. Tată, eco, pot să cioplesc? Bunicul, învârtind mai departe roata, răspunse... Fiecare picătură ajută, cum a zis tatăl care urina în arno când barca fiului se împotmolise la piza. Michelangelo se așeză în fața unei coloane nemodelate, cu ciocanul într-o mână și dalta în cealaltă. Greutatea lor îl încânta. Piatra era materială, nu abstractă. Nu se putea discuta despre ea în contradictoriu, pe toate fețele ca despre dragoste sau teologie. Nici un teoretician n-a despărțit vreodată piatra de stratul ei din carieră. Deși pleca de atâtea luni, îndemânarea lui înăscută nu se pierduse. Sub loviturile ciocanului, pietra serena se sfârma ca o turtă. Între mișcarea în sus și în jos a pieptului său și mișcarea de ridicare și coborâre a brațului care mânuia ciocanul, pe măsură ce luneca de-a lungul șanțului cioplit, Exista un ritm firesc. Contactul pipăit cu piatra îl făcea să simtă că lumea se afla din nou la locul ei și vibrația loviturilor transmitea valuri de putere de-a lungul brațelor sale firave spre umeri, tors și apoi în jos, prin diafragmă și coapse, până în vârful degetelor de la picioare. Pietra serena pe care o prelucra era caldă, de un albastru cenușiu viu, un caleidoscop cu lumini schimbătoare, proaspete la privit. Piatra avea trăinicie, totuși era supusă, elastică, cu o fire la fel de veselă ca și coloritul ei, împrumutând tuturor celor care o lucrau, ceva din seninătatea cerului azuriu italian. Toți lucrătorii în piatră din familia Topolino îl învățaseră să se apropie de piatră cu prietenie, să-i dezvăluie formele ei firești, relieful, chiar dacă părea rigidă. Să nu-și piardă niciodată cumpătul, or să fie neînțelegător față de material. Piatra lucrează împreună cu tine. Se dezvăluie singură, dar trebuie să știi să o lovești. Piatra nu se supără pe altă, nu se simte prigonită. Însușirea ei este să se transforme. Fiecare piatră are propria ei fire. Trebuie înțeleasă. Poartă-te cu grijă. Dacă nu, se va sfărâma." Nu lăsa niciodată piatra să se prăpădească. Piatra se supune în fața dragostei și a îndemânării. Prima lui învățătură a fost că puterea și trăinicia se află în piatră, nu în brațe și unelte. Piatra era stăpânul, nu pietrarul. Dacă vreun pietrar ajunge să creadă că el e stăpânul, Piatra îi se împotrivește și îi zădărnicește socotelile. Și dacă un pietrar lovește piatra ca un contadino neștiutor, care își bate vitele, materialul bogat, cald, strălucitor, viu, devine neînsuflețit, fără culoare, urât, moare în mâna lui. Sub lovituri și sudălbi, în fața pripelii ordușmăniei, miezul lui mlădios se chircește învăluindu-se într-un strat și mai dur de piatră. Ea poate fi zdrobită prin puterea oarbă, dar niciodată silită să se desăvârșească. Răspunde la dragoste. Devine și mai luminoasă, mai scânteietoare, dobândește forme curgătoare și simetrie. De la început, învățase că piatra are un ritual magic al ei. În nopțile cu lună plină trebuie acoperită ca să nu crape. Fiecare bloc ascunde înăuntru lui goluri și curburi. Ca să rămână supus, trebuie păstrat la cald în saci, iar sacii ținuți umezi. Căldura îi dă pietrei aceleași unduiri pe care le avea în sânul muntelui de baștină. Gheața îi e dușman. Piatra îți vorbește... Asculto când o lovești cu muchia ciocanului Piatra era botezată cu numele celui mai de preț aliment, carne Scalpe linii respectau piatra Pentru ei era cel mai darnic material din lume Nu le clădise numai casele, fermele, bisericile, orașul Dar de o mie de ani le dăduse o meserie, iscusință, mândria meșteșugului lor, un mijloc de trai Piatra nu era rege, ci Dumnezeu. Ei se închinau precum i se închinaseră și strămoșilor păgâni, etrușcii. O mânuiau cu venerație. Michelangelo îi cunoștea ca pe niște oameni plini de respect față de sine. Să se ocupe de creșterea vitelor și porcilor, de viță, măslin și grâu, aceasta era o muncă obișnuită. O făceau bine ca să mănânce bine. Dar când ciopleau piatra... Ah, atunci simțeau cu adevărat că trăiesc. N-au fost oare pietrarii din Setiniano cei care au extras piatra, au modelat-o și au construit cel mai fermecător oraș din întreaga Europa, Florența? Juvaier al măestriei cioplitorului în piatră, a cărei frumusețe nu fusese creată doar de arhitecți și de sculptori, ci și de scalpe linii, fără de care n-ar fi existat atâta varietate de forme și ornamentații. Mona Margherita, o femeie în formă, care trudea atât la îngrijirea vitelor și la munca câmpului, cât și la bucătărie și la albie, ieșise din casă și se oprise sub arcadă, ascultând. Despre ea spusese Lodovico atunci când Michelangelo își arătase dorința de a munci cu brațele. Un copil dat la doi căsuge suge odată cu laptele și starea socială a femeii care alăptează. Îl alăptase timp de doi ani, odată cu propriul ei fiu, și în ziua când laptele se case, îi înțărcase pe amândoi cu vin. Apa era bună numai pentru spălat, înainte de slujbă. Michelangelo simțea pentru Mona Margherita cam ce simțea și pentru Mona Alessandra, bunica lui, dragoste și încredere. O sărută pe amândoi obrajii. giorno, filio mio!» «Bongiorno, madre mia!» Pațiența, îl sfătuia. Ghirlandaio e un bun meșter și meseria e brățară de aur. Tatăl se ridicase în picioare. Mă duc la cave Maiano să aleg piatră. Vrei să mi-ajuți să o încarc? Bucuros! Nonno, nono! ariviterci Bruno! Adio, Gilberto! Adio, Enrico! Adio, Michelangelo! Mergeau așezați alături pe capra în alta a căruței, în spatele celor doi boi albi cu capete frumoase. Pe câmpuri, cu legătorii de măsline, erau cățărați pe scări făcute din tulpin subțiri de pom, cu cresături ca să se poată prinde de crengile ușoare ramificate. În jurul mijlocului aveau legate cu usfoară coșuri lipite de pântec. Țineau crengile cu mâna stângă, desprinzând cu dreapta micile măsline negre cu o mișcare de mulgere. Culegătorii sunt guralivi, câte doi într-un pom, ei își vorbesc printre ramuri. Căci, pentru un contadino, a nu vorbi înseamnă a fi aproape mort. Topolino spuse în șoaptă. Stâncuțelor le place flecăreala. Drumul? Șerpuind de-a lungul dealurilor, se cufunda într-o vale și apoi suia domol către monte Ceceri, spre carieră. Pe când cotea în curba de la Maiano, Michelangelo văzu în despicătura muntelui straturile de piatră albastre și cenușii cu vinele de fier oxidat. Pietra serena încremenise în straturi orizontale. De aici și alesese Bruneleschi blocurile pentru minunatele biserici San Lorenzo și Santo Spirito. Pe stâncă sus, câțiva oameni trăgeau conturul unui bloc care urma să fie despicat cu un scribus, un priboi ascuțit înfipt în fibră, ca să desprindă piatra de restul masei. Se puteau vedea în masa stâncoasă urmele diverselor straturi de formație suprapuse, de parcă piatra despicată ar fi fost un maldăr de pergamente sfâșiate. Platoul de lucru, unde se prăvăleau blocurile după ce erau desprinse, licărea din cauza fierbințelii și a prafului iscat de tăiere, despicare, cioplire. Alături, oameni luiarcă de sudoare, oameni scunzi, slabi, dar vânjoși, care lucrau neobosi la piatră din zor și până noapte, care știau să taie cu ciocanul și d'alta o linie tot atât de dreaptă ca și a desenatorului cu penița și rigla, la fel de încordați în stăruința și tenacitatea lor ca stânca însăși. Îi cunoștea pe oamenii aceștia de la vârsta de șase ani, când începuse să meargă cu căruța, în spatele boilor albi, împreună cu Topolino. Îl salutară, întrebându-l cum îi merge oameni primitivi care își petreceau viața în a celei mai simple și mai rudimentare forțe de pe pământ, piatra muntelui, făurită în cea de-a treia zi a Genezei. Topolino însoțea cercetarea pietrei proaspătăiată din carieră cu un comentariu neîntrerupt pe care Michelangelo îl cunoștea prea bine. Asta are noduri, în asta e prea mult fier." Ardezia asta moale se va afărmița ca zahărul presărat pe o turtă. Asta e găunoasă. Pe când, în cele din urmă, cățărându-se pe stânci și croindu-și drum spre perete, răsuflă puternic. Ah, uite o minunată bucată de carne! Aveau ei un mijloc de a face piatra să se ridice ca singură prin repartizarea ancorării mușchilor. Îi arataseră lui Michelangelo cum să salte greutatea materialului fără să-și scoată brațele din umeri. Cu picioarele îndepărtate, înfipte bine, își cumpăneau toată greutatea în șolduri. Topolino despică prima crăpătură între piatră și sol cu o rangă de fier. Rostogoliră piatra peste bolovan spre locul deschis, apoi împreună cu ceilalți lucrători săltară blocul cu ajutorul unei pârghii prin spate în căruță. Michelangelo își terse sudoarea de pe frunte cu cămașa Nor de ploaie alunecau pe arnă în jos, din munți spre nord Își l rămas bun de la Topolino A domani, răspunse Topolino, urnind boii cu un pogne de bici Pe mâine, gândi Michelangelo, mâine fiind data următoare când își va relua locul în familia Topolino Peste o săptămână sau peste un an Părăsi cariera și se opri pe dealul de sub fiezole. Strop de ploaie caldă îi cădeau pe față. Mănunchiurile de frunze întunecate ale măslinilor erau verzi argintii. În lanurile de grâu se cerau țăranci cu basmale colorate pe cap. La picioarele lui, Florența arăta de parcă cineva ar fi presărat pudră fină cenușie peste covorul acoperișurilor de țiglă roșie. Se deslușea numai mamelonul Domnului și semeața țișnire spre înalturi a turnului Signoriei, cele două simboluri înfrățite la adăpostul cărora Florența creștea și înflorea. Își urma drumul la vale, simțindu-se parcă mai înalt cu 15 picioare. Capitolul 11 Într-o își luase o zi liberă fără învoire, Michelangelo sosi la atelier mai devreme. Ghirlandaio rămăsese acolo peste noapte, desenând la lumânare. Neras, cu barba lui albăstruie și obrajii subți, avea în lumina pâlpâitoare înfățișarea unui anahoret. Michelangelo se apropie de marginea postamentului pe care se înălța impunătoare masa de lucru dominând botega, așteptă ca Ghirlandaio să-și ridice ochii, apoi spuse Ceva nu merge?" Irlandaiu se sculă și ridică obosit mâinile la înălțimea pieptului, apoi își flutură degetele moi în sus și în jos, de parcă ar fi încercat să împrăștie cazurile. Băiatul urcă pe postament și se opri uitându-se la zecile deschițe neterminate ale lui Cristos, pe care Ion urma să-l boteze. Siluetele erau firave, aproape fragile. Mă simt intimidat din cauza subiectului mormăi ghirlandaio ca pentru sine. N-am îndrăznit să iau drept model vreun florentin care ar putea fi recunoscut. Luă o pană, o mânui cu repeziciune pe coala de hârtie și dădu la iveală o siluetă confuză, strivită parcă de vajnicul Ion pe care ghirlandaio îl terminase și care aștepta cu vasul de apă în mână. Aruncă pana dezgustat și spuse mormain că se duce să se culce. Michelangelo ieși în curtea răcoroasă din spatele atelierului și început să deseneze în lumina limpede care vestea zilele de vară la Florența. O săptămână întreagă desenă la schițe. Apoi, lu o hârtie curată și așternu o siluetă cu umeri voinici, piept puternic, musculos, șolduri largi, pântecoval, plin... Și o pereche de coapse solide, bine proptite pe tălpile mari și late. Un om care putea despica un bloc de pietra serena dintr-o singură lovitură de ciocan. Ghirlandaio rămase descumpănit când Michelangelo îi arătă Cristul său. Ai folosit vreun model? Pietrarul din Setiniano, care m-a crescut. Cristos Pietrar a fost dulgher. Florența nu va admite un crist meseriaș. Sunt deprinși să-l vadă ca pe un om nobil." Michelangelo își opri un început de zâmbet. La începutul uceniciei mele mi-ați spus, adevărata pictură nemuritoare este mozaicul." Și m-ați trimis la San Miniato să văd cristul din secolul al X-lea restaurat de Baldovinetti. Nici acel crist nu e un negustor de lână din prato." Dar acolo e vorba de a sprimea stilului, nu de forță, răspunse Ghirlandaio Voi tinerii, nu faceți această deosebire Am să-ți spun o poveste Odată, pe când Donatello era foarte tânăr Se căznise mult timp să sculpteze un crucifix în lemn pentru Santa Cros Și când termina, îl duse prietenului său, Brunelleschi Mi se pare, spuse Brunelleschi Că în locul trupului întru totul ginga și al mântuitorului, ai răstignit pe cruce un plugar Donatello, supărat de această critică neașteptată din partea prietenului său mai vârstnic, strigă Dacă ar fi tot așa de ușor să faci pe cât de ușor e să critici, ea încearcă să faci și tu unul În aceea zi, Brunelleschi se puse pe treabă Apoi îl pofti pe Donatello la masă, dar mai întâi cei doi prieteni cumpărare câteva ouă și brânză proaspătă. Când, intrând, Donatelo dădu cu ochii de crucifixul lui Bruneleschi, rămase atât de uimit încât, învins, își ridică brațele spre cer, lăsând să-i scape pe jos ouăle și brânza pe care le ținuse în șorți. Bruneleschi îl întrebă râzând, Ce o să mai mâncăm acum, Donato, dacă ai spart ouăle?" Donatelo, care nu-și putea lua ochii de la minunatul Crist, răspunse: Menirea ta este să faci crești, a mea plugari. Michelangelo văzuse cele două crucifixuri, pe cel al lui Bruneleschi, în biserica Santa Maria Novella. Îi mărturisi lui Ghirlandaio, potignindu-se, că preferă plugarul lui Donatelo în locul Cristului străveziu al lui Bruneleschi, care arătat atât de plăpând încât părea că fusese creat anume pentru a fi răstignit. La Donatello, răstignirea lui Crist se abătuse pe neașteptate, înspăimântătoare pentru omenire, la fel ca pentru Maria și pentru ceilalți de la picioarele crucii. Încercă să mai spună că poate spiritualitatea lui Crist nu depinde de a lui trupească, ci mai degrabă de esența învățăturii sale. Cum discuțiile abstracte nu prezentau niciun interes pentru ghirlandaio, acesta își relou lucrul, semn neîndoios pentru un ucenic că meșterul pusese capăt discuției. Michelangelo ieși în curte și se așeză în soarele arzător cu bărbia proptită în piept. Iar îl supărase pe meșter. Peste câteva zile atelierul zbârneia. Ghirlandaio îl terminase pe Crist și acum îl redea în mărime naturală, în culori, pentru carton Când a avut prilejul să vadă desenul terminat, Michelangelo rămase înmărmurit Era chiar Cristul lui Picioarele apropiate în unchhi, cu genunchii lipiți Piept, umeri, brațe de om ce cărase bușteni și clădise case un pântec rotunjit, bombat, care adăpostea niscaiva hrană, mult deosebit prin forță și naturalețe, de toate siluetele de natură moartă pe care ghirlandaio le pictase până atunci, pentru altarul Tornabuoni. Dacă Michelangelo se așteptase ca ghirlandaio să recunoască aportul ucenicului său, rămase dezamăgit. Meșterul părea să fi uitat atât discuția cât și desenul băiatului. Săptămâna următoare, atelierul se deplasă anmas la Santa Maria Novella, ca să înceapă lucrul la moartea Fecioarei, în spațiul în formă de semilună de deasupra laturii a altarului. Granacci era încântat căci Ghirlandaio îi dăduse să picteze câțiva apostoli și se cățără pe schelă fredonând un cântec în care se arăta cât de pătimaș o iubea pe draga lui, Florența, obiectul baladelor romantice ale tuturor florentinilor. Mai Nardi se urcă pe schelă ca să zugrăvească silueta îngenunchiată în stânga Mariei, care stătea culcată, iar David, în marginea dreaptă, lucra la subiectul său preferat, un drum toscan șerpuind în sus pe coasta unui munte spre o vilă albă. În Santa Maria Novela nu era nimeni la ora aceea de dimineață, în afară de câteva bătrâne cu proboade cernite, rugându-se în fața icoanelor Sfintei Fecioare. Paravanul de pânză fusese îndepărtat ca să lase aerul proaspăt să pătrundă în altar. Nehotărât, Michelangelo se opri sub schelă, neobservat, apoi porni prin lunga navă centrală spre lumina strălucitoare a soarelui. Se întoarse ca să mai arunce o privire spre schela ce se înălța în trepte, în fața ferestrelor cu vitralii întunecate în palida lumină dinspre apus, spre culorile vii ale frescelor terminate, spre ajutoarele lui Ghirlandaiu, siluete minuscule mișcându-se încolo și încoace de-a lungul lunetei, spre stranele de lemn de la poalele altarului acoperite cu pânză groasă, Spresacii cu gips și nisip, masa de scândură cu materialele de pictură, toate scăldate într-o lumină blândă. În mijlocul bisericii se aflau câteva bănci de lemn. Trase una din ele, scoase hârtia de desen și cărbunele și început să deseneze scena din fața lui. Se miră când văzu umbre coborând de pe schelă. E vremea mesei, vestigranacii. E ciudat ce pofte lumești poate să-i stârnească omului pictarea subiectelor sfinte. Michelangelo spuse: Astăzi e vineri și o să aveți pește în loc de bisteca. Lăsați-mă în pace, mie nu-mi e foame. Biserica rămânând goală, a avut prilejul să schițeze arhitectura altarului. Cu mult înainte de cum se așteptase el, tovară și lui urcarea înapoi pe schelă. Soarele coborâse spre apus și îneca altarul într-o lumină bogată. Simți că din spate cineva îl sfredelește cu privirea. Se întoarse și îl descoperi pe ghirlandaio lângă el. Michelangelo rămase tăcut. Ghirlandaio șopti răgușit. Nu-mi vine să cred că un băiat de o vârstă atât de fragedă poate fi înzestrat cu un asemenea talent. Sunt unele lucruri despre care știi mai mult chiar decât mine." Și eu lucrez de peste 30 de ani Să vii mâine la atelier mai devreme Poate vom izbuti să facem în așa fel ca lucrurile să devină mai atrăgătoare și pentru tine de azi înainte Michelangelo se întoarse acasă cu fața iradiind de fericire Granacii îl necăji Semen cu un sfânt idealizat de a lui Fra Angelico Plutind pe deasupra caldarâmului Michelangelo se uită la prietenul său cu o expresie ștrengărească. Cu aripi? Nimeni nu te poate asemui cu un sfânt, mai cu seamă cu firea ta arțăgoasă. Dar orice strădanie cinstită de a recrea ceea ce a creat Dumnezeu la început e o formă de venerație? Cuprinde ceva din dragostea pentru universul creat de Dumnezeu. Altfel, de ce s-ar străduie artistul? L-am iubit întotdeauna pe Dumnezeu, răspunse Michelangelo cu simplitate.